Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا اصلن الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا Subhanallah alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Wa kama qala sallallahu alaihi Ya hamdalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kita taufik untuk kita Meneruskan pengajian kita Dan Alhamdulillah kita telah sampai ke Muka surat 473 Kita Apa ni Mulakan Pengajian tafsir kita ni Daripada belakang bagi yang belum belum tahu lah, kita mulakan dengan surah An-Nas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian sekarang sedang membahaskan surah Al-Ikhlas, Bahu Allahu Ahad, dan kita akan naik naik naik naik lah, terbalik lah. Sengaja saya buat macam tu sebab apa? Kita biar kita faham dulu lah surah-surah yang, yang lazim, yang biasa kita baca dalam semaian-sembaian fardu dan juga semaian-sembaian sunat. Ya, jadi rasanya kurang ataupun jarang lah yang semayang sunat baca ammayatah sa'alun wanaziyat ada? Ya, tapi kita akan sampai jugalah di sana nanti cuma-cuma kita mula daripada belakang biar kita betul-betul faham makna surah-surah yang kita baca dalam semayang supaya semayang kita menjadi semayang yang ada roh, yang mana kita faham setiap kalimat yang kita baca, kita tuturkan di dalam solat kita, semayang kita, kita fahamlah bermula dengan takbiratul ihram, sampailah salam. Dan di sini kita mengaji tafsir ni, hanya mengenai surah-surah. Surah, -surah. surah Al-Fatihah, kita selesai dan sekarang surah Uluhullahu Ahad. Ayat yang ketiga kan. Dua minggu lepas Dua ayat saja kan okay, Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Perenggan yang Kedua Firman Allah SWT Maksudnya Lam yalid Walam yulad Tidak beranak Dan tidak diperanakkan Maksudnya Allah itu tidak Beranak dan juga tidak diperanakkan maksudnya tidak dilahirkan Allah itu sendiri tidak beranak kita tahu manusia binatang dia beranak perempuan lah, lelaki tak beranak perempuan dia melahirkan anak dan tidak juga Allah itu diperanakkan maksudnya tidak dilahirkan daripada mana-mana ibu Artinya tidak akan lahir darinya anak. Itu ayat yang pertama. Yang pertama lah. Potion yang pertama. Maknanya tidak beranak tu berarti tidak akan lahir darinya anak. Kemudian tiada sesuatu pun yang lahir dari Allah kerana dia tidak sejenis dengan sesuatu yang lain. Jadi kita jangan... Anggaplah Allah subhanahu wa ta'ala tu Satu jasad atau satu jisim Sebab manusia ni bila dia Hidup di alam dunia ni Maka yang Mampu dia fikirkan hanya yang apa yang dia lihat Masih ada lagi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Masih ada lagi makhluk-makhluk yang lain yang tidak beranak Seperti malaikat yang tidak punya injantina, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bukan hanya Allah Ta'ala malah makhluk lain pun tidak beranak Apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak sejenis dengan sesuatu yang lain. Kerana dia maha, sedia, ada dan bukan sesuatu yang baru. Kerana apa sesuatu yang dilahirkan daripada sesuatu, maknanya dia barulah. Dan Allah ini Qidam. Kita belajar Tauhid lah kan. Ayat ni, surah ni memang penuh dengan Tauhid lah. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Qidam. Allah tidak berjisim. Ini menafikan kewujudan persamaan. Dia disifatkan sebagai sedia ada dan yang awal serta menafikan sifat baru. Nanti saya buat kesimpulan. Ayat pertama menafikan kewujudan anak bagi Allah dan menyanggah orang-orang musyrikin yang menyangka kononnya para malaikat merupakan anak-anak perempuan Allah. Jadi orang, kata, orang musyrikin kata apa? Perempuan tu anak Allah. Maka dia nafikan dengan Lam Yalid. Allah itu tidak beranak. Ayat tersebut juga menyanggah pandangan orang-orang Yahudi yang menyangka Uzair sebagai anak Allah. Ia juga menyanggah pandangan orang Nasrani yang menyangka Isa adalah anak Tuhan. Jadi sekaligus menafikan semua fahaman. Kristian, Yahudi dan musyrikin. Yahudi kata malaikat anak Allah. Ah, apa ni? Musyrikin kata malaikat anak Allah. Yahudi kata... Uzair anak Allah. Keesian kita Isa anak Allah. Jadi Allah menafikan segala-galanya dengan lam yalit. Allah itu tidak beranak. Ayat yang kedua pula menafikan kewujudan bapa bagi Allah dan menafikan bahawa kewujudan Tuhan didahului oleh keadaan tiada. Jadi walam yula tidaklah dia diperanakkan Maknanya tidak dia bukanlah diberanakkan daripada mana-mana ibu atau ayah. Lah. Jadi Allah itu tunggal Tidak beribu, tidak berayah. Kalau beribu berayah berarti Allah itu baru. Bersifat baru. <coughs> Dan juga lagi satu, <coughs> lam yalid juga dia menafikan mengambil anak. Dalam apa ni? Surah Al-Isra ayat 111 tu wa qul lam yattakhiz walada di situ Allah kata lam yattakhiz walada Allah itu tidak mengambil anak tapi di sini Allah kata lam yalid tidak beranak jadi menafikan juga kedua-duanya apabila menyatakan lam yalid menafikan tidak beranak melahirkan anak dan juga menafikan tidak mengambil anak juga sebab ada yang setengah agama Kristian ni, dia ada dua. Ada dua cabang lah. Satu yang mengatakan Isa itu anak Allah. Dilahirkan daripada Allah. Ada satu lagi tak kata macam tu. Satu lagi kata Isa tu tak lahir daripada Allah. Tapi Allah mengambil dia sebagai anak angkat. Anak lah. Menjadikan. Mana Ittakhazawalada mengambil Isa tu sebagai anak. Jadi menafikan juga. Bahawa lam Lamyali ini dia lebih umum daripada lam Lamyattakhizwalada mana menafikan kedua-dua sekali menafikan Allah tu tidak beranak dan menafikan Allah tu mengambil mana-mana makhluk sebagai anak lah. yang didakwa oleh orang sebahagian orang Kristian mengatakan isteri itu diambil oleh Allah jadi anak jadi kita tahulah ada seseorang tu telah mengambil anak angkat misalnya mana ada sebab lah mungkin dia tak ada anak kan dia tak dikurniakan anak akhirnya dia ambil anak angkat supaya ada anak Ataupun Hajar-hajar yang lainlah Sebagai pembantu dan sebagainya Jadi Allah sebenarnya tidak perlu kepada anak Tidak beranak dan tidak pernah mengambil Sesiapa pun sebagai anak dia Ok Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada yang setara dengannya Walam yakullahu kufuan ahad Ayat yang keempat Jadi <tid> Ti siapa yang menyamai Allah Walam dan tidak ada sama sekali Yakun adanya Lahu baginya Kufuan yang setara Yang sama, yang serupa Ahadun sesiapa pun Tiada siapa yang menyamai Allah, menyerupainya dan berkongsi dengannya. Ini menafikan kewujudan teman dan membatalkan iktikat orang musyrikin Arab bahawa Allah mempunyai gandengan dalam setiap perlakuannya. Di mana mereka menjadikan para malaikat sebagai sekutu-sekutu bagi Allah dan patung berhala sebagai gandengan Allah. Surah ini mempunyai makna yang hampir sama dalam beberapa ayat yang lain. Contohnya, firman Allah SWT bermaksud pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia memiliki anak sedangkan tiada baginya teman. Pencipta segala sesuatu. ayat 6. Surah 6 ayat 11. Artinya dia memiliki segala-galanya dan bahkan merupakan penciptanya. Bagaimana mungkin dia memiliki gandengan dari kalangan makhluk ciptaannya? Ini salah satu daripada dalil yang kita gunakan untuk menafikan golongan-golongan mujassimah dan musyabihah. Perkara ini dah selalu dibahaskan di dalam Tauhid tapi mungkin kita ada paralel pajar yang baru saya ulang lagi supaya mantap sikit dalam hati. Jadi maksud di sini Allah Subhanahuwataala itu tidak sama langsung dari segi zat, dari segi sifat dan juga dari segi perbuatan. Adapun ayat-ayat yang berada di dalam al-Quran yang Secara zahirnya, seolah-olah menunjukkan Allah itu sama dengan makhluk. Seperti Allah itu mempunyai tangan, Allah itu mempunyai wajah, Allah itu mempunyai jari, mempunyai mata. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang secara zahirnya, secara teks ini menunjukkan bahawa Allah itu pun memiliki anggota-anggota seperti manusia. Ya. Lah. Ha. Jadi ayat ini menafikanlah menafikan sama sekali bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mempunyai zat yang sama seperti makhluk. Jadi kita menafikan fahaman mujassimah. Mujassimah ni ialah orang yang beriktikad bahawa Allah itu berjisim. Maksudnya berjisim beranggota lah. kalau dalam kamus kita cek, jisim itu adalah anggota badan dan menafikanlah Allah itu mempunyai tangan, wajah, kaki, mata dan sebagainya. Walaupun secara zahir ayat al-Quran mengatakan seperti wa yabuqa wajhu rabbika yadullah fauqa aydihim dan sebagainya, kita sama ada mentafwid ataupun menyerahkan makna tersebut kepada Allah ataupun mentakwil dengan makna-makna yang telah ditakwil oleh para-para ulama' contoh-contoh takwil wajah tu bermakna zat, tangan itu bermakna, di setengah tempat mungkin bermakna pertolongan, setengah tempat lain mungkin bermaksud kudrat ataupun kuasa dan sebagainya jadi kita kena menafikan kesamaan Allah dengan makhluk jadi golongan-golongan majasimah ni dia mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tu sama macam manusia seorang pemuda yang handsome yang mempunyai darah, daging, kulit, mata, tangan cuma jangan tanya kami tentang kemaluan dan janggutnya itu ada satu fahaman mujassimah di ulama mujassimah dan ramai ulama mengatakan mujassimah yang jenis ni ataupun jenis sareh, jenis jelas Yaitu betul-betul menyamakan Allah dengan makhluk adalah kafir. Yang kedua, mujassimah ghairu sareh. Mujassimah yang tidak jelas. Dia mengatakan bahawa Allah itu ada tangan, ada muka, ada wajah, ada mata dan sebagainya. Tetapi dia menafikan dengan bila kaifa. Allah itu ada tangan tetapi bukan macam tangan manusia. Allah itu ada wajah tapi bukan macam wajah manusia. Ini mujassimah ghairu sareh. ini ada dua pendapat ulama, setengah kata kafir juga setengah kata tidak kafir tetapi fasik kemudian ada yang menyerupakan Allah SWT dari segi sifat dan perbuatan contoh Allah maham Allah itu turun Allah itu bersemayam di atas arash Allah itu bergerak menyamakan sifat dan perbuatan Allah ini musyabihah jadi kita menafikan juga sifat-sifat namanya -sifat, Allah tidak turun, Allah tidak bergerak. Bukan berarti Allah itu tidak turun ataupun tidak bergerak ataupun tidak bersemayang, berarti Allah itu lemah. Malah kalau Allah memiliki sifat-sifat semikian, menunjukkan Allah itu lemah. Kerana sifat-sifat yang tersebut adalah sifat-sifat makhluk. Makhluk ingin menuju, menuju dari satu tempat ke satu tempat yang lain perlu bergerak dan makhluk perlu seperti seorang raja dia perlu ber, dia perlu bersemayam di atas tinggal sana untuk menunjukkan dia berkuasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan arasy untuk dia bersemayam, tidak perlu dia untuk turun daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Itu semua sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang baru. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada bersifat dengan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat yang baru. Jadi ayat inilah menafikan segala penyerupaan Allah. Baik dari segi zat, dari segi sifat dan segi af'al perbuatan Allah. Adapun seperti melihat, mendengar. Ini bukan satu persamaan. Ini hanya satu ittifak fil lafzi ataupun ishtiroq fil lafzi. Hanya sama dari segi perkataan. Supaya manusia itu memahami apa itu. Apa itu melihat, apa itu mendengar. Tetapi Allah Subhanahu Wataala punya hakikat pendengaran, hakikat penglihatan tidak sama dengan manusia. Seperti hari ini kita tahu manusia dia nak mendengar, dia perlukan kepada tang, apa telinga, gegendang. Harus ada bunyi dan bunyi tak boleh terlebih kuat dan tak boleh terlebih slow. Tapi Allah Subhanahu Wataala mendengar segala masmuat. Segala yang boleh didengar didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan, tanpa udara, tanpa bunyi, tanpa suara, tanpa telinga, tanpa gegendam. Sifat zat bagi Allah itu mendengar. Tetapi manusia mendengar memulai organ-organ atau anggota-anggota. Dan Allah sini setelah dalam ayat yang lain Allah katakan lagi, Sake misli Shay, wahwas samiul basir. Setelah menafikan bahawa Allah itu tidak menyerupai dengan segala sesuatu, kemudian Allah menetapkan bahawa dia itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi sifat mendengar melihat itu adalah sifat Allah yang yang sejati, yang yang dimiliki oleh Allah SWT. Sifat sempurna Allah. Jadi walaupun Allah jadikan manusia ini boleh mendengar dan melihat, bukan bererti menyamakan antara Allah dengan makhluk. Tapi dari segi bersemayam, turun, bergerak itu tidak ada ayat-ayat Ataupun nama-nama Allah yang khusus Maha bergerak, maha turun, maha bersemayam tak ada Tidak ada As-Sami' al-Basir itu ada nama Allah yang khusus Jadi kita tidak kita tidak menganggap bahawa itu sama dengan makhluk Tapi kalau seperti bersemayam, turun, bergerak itu Tidak ada nama Allah Al-Mustawi Al-Nuzul Al-Jalis Al-Mustaqir Tidak ada Hanya Allah ceritakan Sekadar bahasa-bahasa kiasan, Kata-kata majas Dan juga setengah-setengah Bahasa yang digunakan Al-Quran itu mempunyai pelbagai makna Dan ulama-ulama kita mentakwilkan segala Lafaz-lafaz yang boleh membawa kepada persamaan antara Allah dengan makhluk kepada lafaz ataupun makna yang lebih sesuai dengan Allah. Seperti istiwa itu dimaknakan dengan menguasai. Kerana istiwa itu sendiri mempunyai lebih kurang 15 makna. Jadi kalau istiwa itu mempunyai banyak makna kenapa nak pilih satu makna yang tidak sesuai untuk Allah walaupun dia mempunyai makna yang masyhur seperti bersemayam tetapi kerana ayat itu tidak sesuai makna tersebut tidak sesuai untuk digunakan oleh Allah maka kita gunakan yang lebih sesuai seperti menguasai contoh yang saya selalu bagi macam memotong makna yang masyhur bagi potong apa dia potong ambil pisau potong kan semua orang tahu boleh sebut potong makna yang paling masyur ambil pisau potong ambil gaji potong membahagikan pada dua bahagian potong potong ikan, potong sayur tetapi perkataan potong juga digunakan di dalam ayat-ayat yang lain contoh macam memotong kereta kereta itu bergalak terlalu perlahan sehingga saya pun memotongnya ataupun saya selalu datang lambat akhirnya bos potong gaji saya tapi tak bermakna potong kereta itu ambil pisau potong kereta tu belah dua tak bermana potong gaji tu ambil pisau potong gaji tu <laughs> kan perkataan yang sama potong tapi makna lain makna kalau potong kita maknanya mendahului ya lah. potong gaji maknanya mengurangi gaji jadi sama juga seperti istiwa kan mana yang masih memang bersemayam menetap tapi tidak sesuai makna itu diletakkan pada Allah Subhanahu taala maka kita gunakan makna yang lain iaitu menguasai sebab apa kalau kita mengatakan Allah itu bersemayam berarti sebelum Allah Subhanahu taala menciptakan arash. Allah tak bersemayam Arash tak ada nak bersemayam macam mana jadi setelah arash diciptakan barulah Allah itu bersemayam bermakna bersemayam itu sifat yang baru, sebelum tu tak semayam lepas tu semayam, bersemayam jadi Maha Suci Allah daripada bersifat dengan sifat-sifat yang baru faham konsep eh itulah yang dimaksudkan ataupun uh, dijadikan dalil bagi menafikan segala persamaan Allah terhadap makhluknya walam yakullahu kufuan ahad bismillah Seterusnya firman Allah SWT maksudnya Tidakkah wajar bagi Ar-Rahman Yaitu Allah untuk mempunyai anak Padahal segala sesuatu yang di langit dan di bumi Semuanya datang ke kehadiran Allah sebagai hamba Dia telah mengira, menghitung dan maha tahu bilangan mereka Setiap makhluk berkenaan akan tampil menemuinya bersendirian Ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang lain yang mensyarahkan Ayat-ayat yang di dalam surah inilah Al-Quran ni sebahagian ayat itu menafsirkan ayat yang lain. Jadi tafsir Quran bil Quran. Di sini Allah jelaskanlah apa yang dimaksudkan. Mengapa Allah menafikan bahawa dia itu tidak ada anak. Begitu juga firman Allah Subhanahuwataala yang bermaksud dan kata mereka Tuhan yang Maha Penyayang mempunyai anak Maha Suci Tuhan bahkan mereka yakni nabi dan rasul adalah hamba-hambanya yang dimuliakan mereka tidak mendahuluinya dengan kata-kata dan taat menurut perintahnya maknanya tidak mendahului Allah maksudnya tidak apa ni bertindak dengan apa yang tidak disyid diperintahkan oleh Allah Sesungguhnya dalam Sahih Bukhari tidak ada seorang pun yang lebih sabar dalam mendengar perkara yang menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu menyatakan Allah mempunyai anak sedangkan Dialah yang memberi rezeki dan menjadikan mereka sihat sejahtera. Dalam satu surah Maryam, satu ayat itu Allah telah beritahu hampir-hampir hancur dan musnah langit dan bumi apabila orang orang mengatakan bahawa Allah telah mengambil anak. Jadi Allah Subhanahu taala ni antara perkara-perkara yang menyebabkan Allah menjadi murkalah. Ialah apabila orang mengatakan bahawa Allah itu mempunyai anak. Dalam surah Al-Mariam dikatakan hampir-hampir hancur langit dan bumi apabila mereka mengatakan Allah itu mempunyai anak ataupun mengambil anak Bukhari dan Abdul Razak juga meriwaikan daripada Abu Hurairah RA, daripada Nabi Sallallahu SAW bersabda firman Allah Ta'ala hamba ku telah membohongiku dia tidak sepatutnya berkelakuan begitu hambaku telah mencelaku sedangkan dia tidak sepatutnya begitu adapun pembohongannya terhadapku ialah mereka berkata Allah tidak akan menciptakan diriku semula kemudian hari maksudnya lepas mati habis macam tu je sebagaimana dia mula menciptaku sedangkan mencipta awal kejadian tidaklah lebih senang dari mengulangi kejadiannya maknanya apabila Allah SWT boleh menciptakan kita daripada tak ada kepada ada maknanya untuk menciptakan kita kali kedua tu lebih mudahlah lah oleh Allah SWT manakala celakannya terhadapku ialah kata-kata mereka Allah mempunyai anak sedangkan aku eser dan tempat manusia berharap, aku tidak melahirkan anak dan tidak dilahirkan tiada seorang pun yang setanding denganku itu diantara tafsir surah surah al-ikhlas Perdomaan hidup dan hukum hakam Yang pertama Surah yang ringkas ini merangkumi dua perkara Iaitu penafian dan pengisbatan sekaligus Surah ini menjelaskan menerusi firmannya bermaksud Allah yang Maha Esa Bahawa Allah sebarangnya Esa dari sudut zatnya dan hakikatnya Suci dari sebarang unsur-unsur penyusunan Ia juga menafikan dari Allah Ta'ala semua jenis sifat berbilang dah bahaskan itu kan tentang wahdaniah faham eh kulhu wallahu ahad itu mewakili ataupun dalil nakli bagi sifat wahdaniah dan wahdaniah ni kita tahulah esah dan wahdaniah ini menafikan kam mutasil dan kam munfasil dari sikit zat sifat dan afa'al Ingat lagi ya? Ha. <tuh> Pernah Faham tak lah, konsep penafian kam mutasil dan kam munfasil tu? Tak faham main sekarang eh. Mana-mana saya aje tauhid semua tak faham bab tu. Apa benda kam mutasil dan ni? Eh? <tuh> ulang lagi ya eh? Boleh. Takut kau orang boringlah ustaz. Faham dah. Tak payah ulang, lah Kami dah dah boleh cerita dah. Kalau ganti ustaz pun tak apa kami boleh. <tuhil> dalam tauhid kalau kita bahas sifat wahdaniah dia ada akan selit satu pembahasan mengenai kamutasir dengan kamunfasir iaitu menafikan berbilangnya Allah dari segi zat, sifat dan afa'at sama ada yang bercantum atau terpisah ini lepas ni siapa tanya lagi <tuhil> tak faham juga cuba hidung weh. Jadi apabila kita mengatakan Allah itu esa, esa tunggal satu, berarti esanya Allah Taala itu dari segi zatnya, dari segi sifatnya dan dari segi afalnya. Zat-zatlah diri, sifat tu sifatlah dan afal itu perbuatan. Dengan ini menafikan kam. Kam ni apa kam ni bilangan. Kam ni bilangan. Kam ni bilangan. Ingat dulu. Kam ni bilangan. Mutasil ni yang ber bercantum. Bersatu, bercantum. Bergabung. Apa lagi? Bersatu, bercantum, bergabung. Kalau munfasil yang terpisah. Lawan dia lah. Mutasil lawan dia munfasil. Memang ramai orang tak susah nak nak tangkap apa yang dimasukkan kaum mu'tazilah mentasi tapi saya ulang 100 kali pun tak apa. -apa. <laughs> Jadi apabila kita mengatakan Allah ni esa dari segi zat bererti kita menafikan kam muttasil dan kam munfasil. Bererti kita menafikan bilangan yang bercantum pada zat Allah dan kita menafikan bilangan yang terpisah daripada zat Allah. Ini saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi, kam mutasil itu bilangan yang bercantum. Kam munfasil itu bilangan yang terpisah. Apa maksudnya? Apabila menafikan kam mutasil, bilangan yang bercantum pada zat. Berarti zat Allah ini tunggal tidak terdiri daripada cantuman-cantuman jauharul farg. Ataupun atom-atom dalam bahasa Sain. Ataupun... Molekul-molekul, elektron, proton, neutron Saya belajar kimia, biologi, fizik dia, dia faham Sebab apa jisim ini Jisim adalah cantuman daripada atom-atom Molekul-molekul, sel-sel, organ-organ, anggota-anggota Terbentuklah jisim Contohnya seperti manusia ni adalah cantuman daripada dua tangan, dua kaki, kepala, badan dan sebagainya. Kalau kita jumpa tangan sepotong di tepi jalan. Kita tak panggil dia manusia. Kita panggil dia apa? Eh aku jumpa manusia tepi jalan. Siapa dia? Tak tahu. Dari tangan je. <laughs> orang tak kata manusia. Orang kata tangan. Dia belum dipanggil manusia kalau tak lengkap dia punya cantuman-cantuman tu -cantuman, kan? Jadi manusia ni adalah bukan saja cantuman anggota malah cantuman daripada dekat dalam badan tu macam-macam lagi ada ada perut ada jantung ada apa segala macamlah ada darah ada daging ada cecair ada macam-macam ada dalam-dalam mana cantuman daripada ber, tak tahulah berapa ribu jenis bahan lah manusia ni. Jadi Allah ini esa tunggal tidak bercantum daripada apa-apa cantuman sekalipun. Itu menafikan kam mutasir. Maksudnya jangan kita bayangkan Allah ini zat yang bercantum daripada apa sajalah. Kalau buku ni bercantum daripada apa? Daripada kertas kertas daripada kulit, daripada tulisan-tulisan. Dia bercantum saja. Dinding ni cantuman daripada simen, pasir, batu, cat, semua jadi dinding. Kuih karipap. Cok kodok. Cantuman daripada tepung, gula, apa lagi? Maksudnya semua benda-benda ni bercantum. Ada juga benda-benda yang halus yang tidak bercantum dia panggil jauharul far benda yang halus sangat. Siapa yang belajar kimia ke biologi, dipaksa lu pakai mikroskop tu, dia juga teropong-teropong ke nampaklah. Pun bukan macam tu juga. Pun Allah bukan macam tu. dan cantuman-cantuman antara jauharul farmi menjadikan jisim. Jisim ni ada dua. Satu jisim dia panggil jisim lataif, jisim yang lembut, yang halus. Satu lagi jisim kafif dia panggil, jisim yang tebal. Kalau jisim kafif ni macam kita lah, kita, pokok, dinding, batu, gunung, matahari. Kalau jisim lataif ni macam cahaya. Cahaya kan macam mana kita nak? Dia jisim dia halus. Kita tak dapat nak pegang dia. Angin. Angin jisim lepaif. Dia... Angkala, angin kalau oksigen... Apa dia? O2. Kalau karbon dioksida... CO2 berarti dia adalah gabungan antara karbon dengan dua oksida. Jadi karbon dioksida. Kalau hidrogen... H2. Gabungan antara dua hidrogen. Jadi... Udara pun adalah terdiri daripada jisim. Kerana dia bercantum antara dua... Elektron. Atom. Atau proton, atau neutron, macam-macam lah teori-teori sains ni. Ha. Jadi Allah punya zat Allah itu tidak bercantum daripada apa-apa atom, apa-apa jauhar, apa-apa jisim sekalipun. Ini kita menafikan, kam mutasir, menafikan bilangan yang bercantum pada zat Allah. Itu maksudnya eser pada zat. Boleh bayangkan? Takkan boleh bayangkan. Siapa suka bayangkan? <laughs> La Jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Walakin fi khalkillah. Fikirlah tentang kejadian-kejadian Allah. Jangan fikir pasal Allah. Memang tak boleh difikirkan pun. Besok nanti tengok. Ha, dalam syurga nanti Allah bagi peluang. Ha, Allah akan tunjuk zat dia. Tengoklah. Boleh kita tahu oh, macam ni rupanya. Banyak lagi benda yang kita tak pernah tengok bukannya Allah saja roh kita sini pun kita tak pernah tengok macam mana rupa dia betul siapa pernah tengok roh dia Ulama sampai sekarang khilaf tak ada satu pun yang boleh menentukan roh tu macam mana bentuk dia daripada apa kemudian de de dekat mana roh tu Macam-macam pendapat -macam ada yang kata roh tu merangkumi seluruh badan habis tu kalau orang tu sidin potong tangan tangan dia putus macam mana kan ambik roh yang dekat tangan tu mana pergi hilang menyusur dalam ha, ha lama pun tak tahu roh tu dekat mana dalam badan kita sendiri pun kita tak tahu roh kita tu dekat mana bentuk dia macam mana dia punya zat dia, dia tu daripada apa, jisim dia apa pun tak selesai-selesai lagi sampai sekarang hilaf-hilaf tentu je, pendapat tu pendapat ni pendapat tu pendapat ni itu pun belum selesai lagi macam mana kita nak pergi tentang zat Allah hmm. jangan tengok TV lah tengok TV tu engkau tertipu lah roh tu macam cih, cahaya kan boleh mesej angin dan dividen. Ah, digambarkan roh tu je macam cahaya-cahaya tu boleh, macam bentuk manusia juga, kan? Ha, cuba kalau bayangkan orang oh manusia tu dia lah potong tangan, duduk, potong tangan dia putus, kaki putus. Habis roh dia tu? Ada lagi ya Tak nampak, ada kat situ, tangan tu. Tak boleh nak cakap. Ha. Roh itu sebab tu zat Allah ni kita tak boleh nak fikirkan macam mana bab itu menafikan kam mutasil bilangan yang bercantum pada zat Allah esa Allah taala kemudian menafikan kam munfasil bilangan yang terpisah daripada zat Allah maksudnya selain daripada Allah tidak ada zat yang sama macam Allah tu aje Kerana macam manusia kan, banyak yang terpisah macam saya, yang terpisah daripada saya ini bawa banyak yang sama macam saya lah. Mila dari segi rupa memanglah ada kurang lebih besar betul tak boleh. Tapi dari segi kan ada tangan, ada ada dada, ada daging, ada kepala, ada kaki, ada mata, ada ada apa telinga, kan sama tu. Jadi bagi Allah yang terpisah dari Allah pun dinafikan. Tidak ada satu atau dua atau apa pun yang sama macam Allah. Nak menafikan itulah. Itu menafikan kam munfasil. Faham eh? Itu dari segi zat. Begitu juga dengan sifat menafikan kam mutasil dan munfasil. Maksud menafikan sifat. Dari segi kam mut, mutasil. Bilangan yang tercantum bukan menafikan Allah tu banyak sifat maksudnya kalau Allah tu mendengar hanya dengan satu sifat mendengar sahaja terdengarlah seluruh perkara-perkara yang boleh didengar oleh Allah dengan hanya satu sifat melihat sahaja melihatlah Allah itu segala perkara yang boleh dilihat dan semua-semua sifat yang lain dengan sifat khalik Allah itu menciptalah Allah itu segala sesuatu yang boleh Diciptakan. Faham? Dan menafikan kam munfasil dari segi sifat bermakna selain daripada Allah. Yang terpisah daripada zat Allah selain Allah lah. Tidak ada sesuatu pun yang sama sifat dia macam Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang lain yang selain daripada Allah boleh mencipta macam Allah. Boleh mendengar macam Allah. Boleh melihat macam Allah. Boleh mengetahui macam Allah. Dan segala sifat-sifat yang lain. Faham? Maksudnya Allah itu esal dari segi zat yang berjantung dan yang selain daripada dia pun tak sama macam dia. Dari segi sifat pada zat Allah itu pun esal dan tidak ada yang lain selain Allah pun punya sifat macam Allah. Begitu juga af'al. Tetapi af'al itu dia hanya menafikan kam mutasir kerana Allah itu mempunyai af'al-af'al -af yang banyak. Jadi kam munfasil dinafikan kerana af'al Allah itu tidak sama dengan yang lainlah selain daripada Allah. Tetapi pada Allah itu sendiri yang tercantum pada afal dia mempunyai banyak af'al. sifat dan zat mutasil dan munfasil dinafikan juga lawa dia af'al saja menafikan kam munfasil. Tapi pada zat Allah itu ada af'al-af'al -af yang banyak. Tapi jangan ingat afal Allah tu. Macam kita punya afal Dan macam mana afal Allah pun kita tak tahu. Bererti bukan kalau Allah nak buat bumi ni. Ambil. Hmm, bulat. Pusing-pusing. Macam buat apa. Cukur duduk kan. Tak tahu macam mana Allah tak nak buat. Even kun. Fire kun pun bukanlah Allah tu kun. Kun. Kun. Kun. Nak buat tu kun. Nak buat ni kun. Nak buat tu Kun setiap hari ada benda baru yang terjadi 24 jam Allah ta'ala tu kun kun kun kun kun itu hanya satu gambaran kepada kehebatan Allah contohnya macam kalau kita dengar lah, ada orang tu kan dia cakap je semua jadi ke jumpa? ada orang tu dia cakap je semua jadi dia cakap apa? dia cakap macam ni? jadi jadi ya? dia cakap jadi jadi duit dia cakap jadi jadi kuih dia cakap jadi jadi cekorok semua apa yang dicakap semua jadi. Jadi boleh kita dengar ada orang bercerita apa fikiran kita. Mana orang tu hebat betul. Cakap dia jadi. Tak pernah jumpa lagi ada orang boleh cakap je, jadi. Paling-paling mulilah mata pun pusing-pusing sini pusing, pusing ini top keluar buang kan? Ini tak ada dia bercakap ikut jadi. Ya Allah nak menggambarkan Allah tu. kalau cakap kun jadi maka jadilah nak tunjuk hebatnya Allah Taala. Bukan setiap kali Allah nak jadi sesuatu kun kun kun huruf kaf dan nun itu pun makhluk dan Allah tidak sesuai di, di sebabkan dengan makhluk dan suara bercakapnya Allah kalamnya Allah itu bukan daripada suara dan huruf itu gambarannya Allah bagi kepada kita bahawa Allah ini ingin menjadikan sesuatu hanya berkata kun maka jadilah kun fayakun satu nak menunjukkan bahasa kitalah supaya kita faham boleh kita oi uh, Allah Taala hebat betul tu je kita nak tunjukkan Allah ni hebat bukan kun kun kun kun kita nak bayang ada kawan saya tengah Allah Taala Hari-hari jaga kun. Apa sahabat? Habis <laughs> hantarlah <laughs> ayah-ayah benda baru Allah buat. Menjahil. Tak belajar lahir. Setiap hari 250,000 bayi dilahirkan. Ini Allah pun satu hari. Untuk bayi tu baru bayi. Belum pokok daun, hujan apa, pasir. Kun, kun, kun, kun. Faham lah? Eh? Segala apa yang diceritakan oleh Allah dalam Quran kepada kita bahasa tu untuk kita faham. Bukan hakikatnya yang berlaku seperti itu. Kerana Allah tu walam yakullahu kufuan ahad. Faham? Tak faham ni tak tahu juga tak tahu. Maknanya Allah tak nak bagi faham <laughs> mudah Mulanya Allah bagi faham. Ha kita akan ulang lagi nanti tauhid abang ni pemahaman ni kita Masuk Tauhid yang baru pulak Terus Eh mana dah pergi Surah ini menjelaskan menerusi firmannya Allah Yang Maha Esa Bahawa Allah itu esa dari segi uzatnya dan hakikatnya Suci dari sebarang unsur-unsur penyusunan maknanya penyusunan dari itulah maknanya kam mutasir ia juga menafikan dari Allah Ta'ala semua jenis sifat berbilang ia juga menjelaskan menerusi firman-Nya Allah tempat berharap Allahus Allahuslamat bahawasanya dirinya maha kaya, maha mulia dan maha mengasihani semua makhluk memerlukannya untuk memohon rahmat dan keperluan mereka Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna dan maha hebat. Ayat ini menafikan bahawa Allah memerlukan pertolongan orang atau Tuhan lain. Boleh kita katakan sifat rububiyah. Somad ini termasuk dalam sifat rububiyah. Sifat. Eh? Allah tu ada sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Sifat. Bukan tauhid. Sifat uluhiyah tu lebih mengarah kepada sifat-sifat ketuhanan yang disembah. Allah itu Maha Esa, dialah yang layak disembah. Di niqdam, baqa dan sebagainya itu semua sifat-sifat uluhiyah. Tapi kalau sifat-sifat rububiyah lebih kepada menciptakan, memberi rezeki, mengawal, mentadbir, memberi, itu sifat-sifat rububiyah ada yang macam-macam lah ada yang kata lima sifat rubiah tu ada lima iaitu mencipta mentadbil mengawal rezeki, apa lagi menghidupkan dan sebagainya tapi sifat rubiah ni lebih kepada hubungan dia dengan makhluk hubungan Allah dengan makhluk maknanya kan menciptakan rezeki ada hubungan dengan makhluk lah kalau uluhiyah tu lebih kepada zat Allah tu sendiri dia disembah dia adalah dia tidak berbilang dia wujud dengan keadaan qidam dan dia bakar nah, itu lebih dari sufat uluhiyah kalau rububiyah ni itu yang tadi lah jadi samad ni termasuk dalam rububiah Allah SWT yang saya dah bagi maknanya secara ringkasnya Allah tidak perlu kepada selain dia Tetapi selain daripada dia Semua perlu kepada Allah La yaftaqiru ila ma siwahu Wa yaftaqiru ma siwahu ilaih Ini bahasa Arab ni La yaftaqiru Tidak butuh, tidak memerlukan Ila ma siwahu Kepada selain dia Maksudnya Allah itu tidak perlu kepada selain daripada dia. Dan selain daripada dia perlu ilaihi kepada dia. Ha, itu sifat samad. Faham? Sifat rububiyah. Macam-macam lah. Sifat kamal, sifat jalal, sifat... Dia ni teori-teori banyak lah Dalam pengajian talhid ni. Ha. Menurut isi ayatnya tidak beranak surah ini menegaskan bahawa Allah itu Maha Esa dan tunggal tidak ada sejenis dengannya dia telah dia tidak melahirkan sesiapa tiada sesiapa selepasnya yang menyamaiinya ayat ini juga menafikan ada yang lain dari Allah yang sejenis dan serupa dengannya. Dia bulan-bulan balik benda yang sama lah Mene menafikanlah sebab banyak sangat orang kata yang ini kata Allah ada malaikat. Nah Allah, Allah, Allah. Yang ini kata Uzair nah Allah yang ini kata Isa, nah Allah. Jadi nafikan. Tidak beranak. Allah juga Maha sedia wujud sejak azali. Ia tidak didahului oleh sifat-sifat tiada. Ia tidak ada berbapa, tidak ada sesiapa yang mendahuluinya. Manakala menafikan firmannya tidak diperanakkan pula menafikan sifat baru atau awalan kejadiannya. Sama juga kan? Tadi dia dah cerita lah, cerita lagi. Tepi lepan ni, lupa. <laughs> Allah SWT juga tidak ada tara atau wujud lain yang sebaya. Tidak ada yang menyerupainya. Tiada klon, teman, gandengan, penafian tentang wujud gandengan. Dan yang menyerupai izahnya yang maha tinggi ditinggaskan oleh firman Allah bermaksud. Dan tidak ada yang setara dengannya. Walam yakul logufuan ahad. Setiap isbat merupakan penegasan terhadap akidah Islam yang tegak di atas asas Tauhid. Isbat ini menetapkan. Tanzih menyucikan penyucian dan pengagungan. Tanzih ini menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Setiap penafian pula merupakan sanggahan terhadap pengikut akidah batil seperti... Sanawiyah yang mengiktiraf kewujudan dua tuhan bagi alam iaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan Majusi. Juga satu sanggahan terhadap Nasrani yang berfahaman Trinitas, Tuhan Tiga Odin, Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak. Ia juga menyanggah pandangan Asabiyah As yang menyembah bintang, pandangan Yahudi yang menyatakan bahawa Uzair anak Allah dan pandangan musyrikin yang menyatakan bahawa malaikat adalah para Puteri Allah. Firmannya bermaksud Esa menolak pandangan Sanawiah. Firmannya bermaksud Allah tempat berharap menyanggah pandangan mereka yang mensabitkan kewujudan pencipta yang lain daripada Allah. Ha, Mushiriki ni ada Tuhan. Kalau nak rezeki, Tuhan tu. Kalau nak kahwin, Tuhan ni. Kalau nak anak, Tuhan ni. Kalau nak ni, Tuhan ni. Nak sihat, Tuhan ni. Nak tu, Tuhan ni. Ada banyak Tuhan. Ini kerana sekiranya terdapat pencipta lain dari Allah, tentu saja tidak akan menjadi tempat pergantungan makhluk untuk memohon semua kehendak mereka. Dia boleh kata, dia kata macam, kami 360 Tuhan pun tak mampu selesaikan masalah kami. Macam mana, wahai Muhammad, kau mendakwa satu Tuhan saja mampu menyelesaikan segala masalah kami. Itu, waktu dia terpaksa buat banyak Tuhan. Waktu dia tak boleh terima. 360 Tuhan tak boleh selesaikan masalah kami. Ini kau nak mengajak kami beriman kepada Tuhan yang satu. Mampukah satu yang, Tuhan yang satu tu selesaikan masalah kami? Sedangkan 360 pun tak boleh selesaikan masalah kami. Lah, yang kau sembah tu batu. Memang tak boleh selesaikan masalah kau. 1000 batu pun tak boleh apa. Firman Allah selanjutnya bermaksud tiada pernah dan yang tidak diperanakan Menafikan pandangan Yahudi terhadap Uzair Ulang lagi Pandangan Nasrani terhadap Nabi Isa dan pandangan musyrikin Bahawa pandangan adalah puteri Allah Manakala firmannya bermaksud Tidak ada yang setara dengannya menafikan pandangan musyriki Yang menjadikan patung berharga sebagai sekutu Atau gandengan bagi Allah Tambahan juga menafikan Fahaman mujassimah dan musyabihah tadilah yang kedua para ulama' berkata surah ini menjelaskan hak-hak Allah sebagaimana surah Al-Khalsar menjelaskan hak-hak Rasulullah cuma celakan terhadap hak-hak Rasulullah dalam surah Al-Khalsar adalah kerana mereka berkata bahawa baginda abtar yang ini terputus zuriat tidak punya anak lelaki manakala celakan terhadap Allah yang dijawab dalam surah Al-Ikhlas ialah ini adalah kerana dakwaan mereka bahawa Allah punya anak kalau ketiadaan anak merupakan satu perkara yang mengaibkan bagi manusia, maka kujudan anak bagi Allah pula adalah kekurangan atau keaiban bagi Allah. Justru itu Allah menyatakan di sini, Katakanlah wahai Muhammad bagi menolak pandangan seorang terhadap Allah ini. Manakala dalam surah Al-Kawthar, Allah tidak menyebut, Katakanlah tetapi Allah berfirman seterus agar dia sendiri dapat mempertahankan Rasulullah. Ini kaitan antara surah Inna'atayna dengan Kulhu Allah. Inna'atayna tu maknanya Allah nak membela Nabi lah. Dan surah Kulhu Allah ni Allah untuk membela ...keesaan esaan dia sendiri wallahu alam hmm. ada soalan tentang surah kul huwallah bermakna lepa ni kalau sembang baca kul huwallah khusyuk eh boleh ya eh? menghayati Sekurang-kurangnya Lafaz itu Difahamilah Katakanlah Wahai Muhammad bahawa Allah itu Esa Bayangkanlah Lepas itu Pandai-pandai Di sini <laughs> Allah itulah Tempat bergantung Allah itu tidak Beranak dan tidak Pula diperanakkan Dan tidak ada yang Sama melainkan Allah itu sebenarnya bukan kusyok Sebenarnya cuma proses ke arah kushur, bolehlah, boleh lah. lakukan dilakukan daripada kau fikir benda lain. Baca kuluh Allah tapi dia bayangkan aku tidak ada awet yang seorang je. <laughs> Betul. <laughs> kita hari ni semayang kan. Pikiran kita lain tempat lain. Ini sekurang-kurangnya kalau kita tahu mana surah yang kita baca itu boleh membawa kepada kusyok lah. Proses je lah kalau itu je kita dapat dapat dapat dapat kawal insyaallah lepas tu baru datang khusyuk. Ya, bukan tu khusyuk maknanya kalau kita hanya mengetahui makna yang kita baca itu belum lagi khusyuk itu proses saja. Proses ke arah khusyuk belum lagi khusyuk yang sebenarnya. Ya, tapi sekurang-kurangnya kita tak lalailah, tak tak fikir benda lain. Kalau kita sebor depikir makna apa yang kita baca dalam Quran tu, insyaallah kita akan selamat daripada lalai. Ya, ini daripada takbir sampai salam kena tahu makna. Sebab itu kalau ada orang bila <coughs> dia nak semayang, dia nak menghayati akan kehebatan Allah, dia bacalah surah-surah yang berkaitan dengan kehebatan Allah. Banyak surah-surah yang antaranya surah an tu, itu semua daripada ayat satu sampai habis. Semua cerita tentang kehebatan Allah. Kalau dia nak cina, nak, nak, nak apa nak, nak, nak menghayati akan kehebatan syurga, naga surah Al Rahman, surah Al Waqia, ah, surah Al dukhan surah Al Insan. proses ke arah kusyok lah Bayanglah 5 minit kita semayang, 5-10 minit lah yang lama sikit, yang express 5 minit, kalau 10 minit, 5 minit, 10 minit tu kita tak boleh fokus dekat Allah Mana kita kita punya zahir sahaja yang semayang tetapi batin kita belum lagi semayang belum lagi semayang yang panjang-panjang kalau semayang yang dua mereka, yang tiga mereka, yang empat mereka, kita tak boleh nak fokus, tak boleh nak apa? Nak bersihkan fikiran kita, daripada fikir benda yang lain. Mana belum lagi lah tu, jauh lagi lah. Belum sampai makam, ehsan. Anta mubdallah ka anna katarah fa'ilam takun tarah fa innahu yarab. Itu tuntutan tu. Setelah kita iman Islam, tuntutan yang ketiga ehsan. أن تعبد الله كأنك تراه kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah, kamu mengabdikan diri kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah berada di hadapan kamu. Macam ni orang kalau praktikal dia punya bos kat depan. Okey, buat aku nak tengok macam mana dia buat kan, tak sama dengan ha, bualan nanti saya datang <laughs> lain kalau tak boleh nak merasa dengan kita sedang melihat Allah ni yakinlah Allah tu sedang melihat kita itu tingkatan yang kedua itu mesti dicapai tu dan dimulai dengan solat dalam solat kalau kita dah menghadap Allah tu Tak boleh nak, nak apa? Nak, nak, nak tawajuh nak, nak nak apa? tumpukan perhatian kepada Allah Apa lagi di luar solat Solat ni latihan Latihan untuk kita bermunajat dengan Allah Bersembang dengan Allah Berbicara dengan Allah Dilatih di waktu-waktu malam lah Di waktu-waktu malam tahajud tu bangun <coughs> Ketika orang semua sedang tidur Bangun Dua rekan, daripada salam, daripada takibir Dato'ul-Ihram sampai salam, tengok alamak kantoi, dua rekan lagi, cuba, daripada takibir Dato'ul-Ihram sampai salam, jangan ingat selain Allah, cuba lagi dua, dua tu yang jadi sampai seibu, masalah apa? Dia nak capai benda tu lah, dia akan larilah, pasal apa, selagi hati kita tu penuh dengan makhluk, selagi tu dia tak boleh khusyuk. Dia syok yang lebih Hati kalau ada makhluk Emang tak boleh kusyok Sebab apa syaitan Bila kita semayang time tu lah Dia datang Dia serang habis-habisan Time kita semayang Time kita luar semayang Dia kacau juga Tapi ketika kita semayang tu Dia akan serang habis-habisan Dia tak nak kita tumpukan perhatian kita Kepada Allah SWT Sebab sebab siapa-siapa dapat tumpukan perhatiannya dalam solat kepada Allah, maka dia telah mencapai makam ihsan. Itu baru dalam solat dan akhirnya akan dibawa kepada keluar solat. Maknanya bukan hanya dalam 24 jam kehidupan dia dia merasakan bahawa dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nasyinal aliketa bila orang tu sudah kenal Allah dia orang gila. Maksudnya apa? Dia sedang berada di satu alam yang mana Orang lain tak ada kat alam tu. Faham tak? Orang yang yang diberi kasyaf oleh Allah Taala, diberi makam musyahadah ataupun murah qabah, mana hati dia dah tawajuh kepada Allah 24 jam, dia tak sama dengan orang biasa. Okay. Orang akan okay. tengok dia pun akan rasa lain. Dia ni lain. Ya. Akhirnya gila. Orang lain tak ada, dia lain pelik sikit, gila. Sampai ada hadis yang berkata, Berzikirlah kamu kepada Allah sehingga orang mengatakan kamu gila. Apa maksudnya? Maknanya berzikir itu mengingatlah kepada Allah. Apabila kita ingat kepada Allah 24 jam, kita dah hidup kita dah tak normal dah. Kita kita berada dalam, bayangkanlah orang tu dia dalam 24 jam dia jalan ke, dia buat apa pun, dia duduk fokus dekat Allah ke. Jadi dia, dia, dia di kalangan masyarakat tu dah lain lah. Orang akan nampak dia lain lah. Dia ni menamun ni. Paling-paling kurang orang kata macam tu. Biar biasanya orang, jadi ni gila Ah, Itu boleh lah. Kalau nak, nak, apa tu ada Nabi sendiri kan bertahanuj, ber -berapa, beruzlah di Gua Hirak tu. Dua tahun setengah. Dua tahun setengah. Aa, jadi orang setengah-setengah orang Tasawuf ni dia pergi ke... Maknanya dia luangkan masa untuk melatih hati dia, putuskan hubungan dia dengan dunia luar, tapi bukan semua hidup. Dalam satu tempoh waktu tertentu lah. Nabi kebetulan dua tahun setengah. Jadi daripada apa ni turunnya sebelum tu Nabi dah dah apa, sebelum turunnya Iqraq tu Nabi dah ber -ber beruzlah lah di Guhirak tu. Dan selepas turunnya Iqraq, setengah lama pendapat, dua tahun setengah kemudian baru turun wahyu yang kedua, Ya Ayuhal Mudathir, Ya Ayuhal Muzzamin. Maksudnya selama tu Nabi mengasingkan diri. Jadi tujuan mengasingkan diri uzlah ni adalah untuk melatih hati kita lah. Tapi bukan selama-lamanya. Pak tu uh, ulama' ulama tasawuh sekarang ni dia buat proses uzlah. Tinggalkan uh, sementara hubungan kita dengan dunia, kerja, keluarga, segala-galanya lah. Duduk dalam satu tempat yang mana kita hanya fokus untuk membina hati kita membina tawajuh kita kepada Allah Subhanahu SWT sebab hati ni apa yang kita tengok apa yang kita dengar apa yang kita kita fikir, kita cakap itulah maksudlah hati jadi macam mana kita, kita nak jaga pandangan kalau kita pergi pasar, pergi pasar raya pergi sana sini Masuk pasal raya, dum-dum-dum-dum, muzik sana sini, pergi pasal malam, muzik sana sini Dan apa yang kita nampak dan kita dengar, dia akan fikir, betul? Mesti punya, tengok benda tu, iya, awet cut lah ha, Dia mula otak dia fikir, tak kawin lagi ni ha, Dia mesti fikir Tengok kereta, kereta menarik, kereta sport, kereta mahu Aku gaji, insyaAllah cukup eh. ha, Dia fikir apa yang kita dengar, apa kita nampak itulah lah kita fikir, lepas tu bila kita dengar fikir, tak tahan, macam ha, mana cerita eh, hey, kau nak tahu tak eh, kau dengar sini, aku semalam kan ha. akhirnya benda yang empat-empat ni, dia akan hati, dalam hati masuk, dalam hati. masuk dalam hati sebab tu bila orang, orang dulu nak bersihkan hati dia, dia putuskan hubungan dia dengan dunia sementara maknanya bila ada duduk dalam gua tu, ataupun tempat gua taklah sekarang ni ini sekarang ni dia ada tempat khusus lah, tempat tempat uzlah dia panggil zawiyah, ataupun khangka. Bilik dia kecil je, Muhammad untuk Baring dan sebelah tu Muhammad untuk semayang Dan putih jadi dia kain dia Besar tu je Selama 40 hari dah biasa dia buat 40 hari Yang lebih sikit tu nak lebih-lebih lah Biasanya perasaan dia 40 hari Duduk dalam tu Duduk dalam tu hanya adalah Syekh akan pimpin lah ha, Kau buat ni pagi, buat ni, buat ni, buat ni Nanti ada program nasihat, program taklim Program ajar ilmu Tengok lah pada tahap awan tu Masing-masing ada tahap dia masing-masing lah. Nanti dikenali oleh guru tu tahulah. Oh dia ni bawa tahap ni. Ha, dia masuk tahap peralihan. Ini tahap satu. Tahap dua. Tahap tiga. Tahap tinggi. Ini tahap. Jadi selalu-selalu diproses. Ada, ada yang duduk sampai bertahun-tahun lah. Ada yang duduk sampai bertahun-tahun. Itu memang keluar fresh lah. Ha. Bayangkanlah selama katakanlah sepuluh tahun. Dia tak tengok apa pun. Dia hanya tengok kain putih tu je selama ha? sepuluh tahun. Bayangkan mana dia tak pernah dengar melainkan qalaullah wa qal rasulullah apa yang dia dengar tu semua Quran hadis Quran hadis ilmu tauhid fiqh tafsir hadis fiqh itu je dia dengar daripada guru dia sama 10 tahun dia tak keluar dari kawasan tu dia duduk situ aje TV tak pernah tengok apa perempuan tak pernah tengok apa pun dia tak pernah tengok bayangkan kalau dah 10 tahun apa jadi dengan hati dia ah bosy eh? sampai ada setengah ulama nak pergi airport pun tutup mata dia pakai buruk, pakai apa purdah ikat tak mau tengok dalam perjalanan daripada tempat rumah dia atau masjid yang dia nak keluar tu sampai airport tu biasalah sekarang on the way tu je kiri kanan penuh dengan macam-macam tutup mata dia ikat sampai airport tundukkan pandangan Kalau kita bawa tu, ni tuan kata ini dah gila ni <tulah> betul tak logik tak orang dulu buat macam tu tak percaya dan zaman dulu tak ada macam sekarang ni sekarang ni teruk dah zaman-zaman dulu ataupun tak payah zaman dulu sekarang ok kalau nak pergi pergi Yemen pergi hantar-hantar yang saya, saya pernah tengok lah itu pun dalam dokumentari tak pergi ni nak pergi Allah tak Allah tak izin lagi di Yemen tu sananya pergi kat sana pun kan ada apa gunung lah ada gunung, gunung, gunung. Ada pun di bandar adalah. Ada lah mengenam bangunan. Tapi perempuan tak ada. Di pasar perempuan pun tak ada. Perempuan di ladang pun pakai purdah. Tak adalah gambar-gambar, poster-poster. Gambar orang, gambar. Tak ada. Tak ada skrin-skrin TV besar pun tak ada. Kat situ pun dah boleh jaga dah. Hati. naik-hai, hari, -hari tengok-tengok sahasana tu pun. Oh, orang pergi balik masjid. Orang semayang penuh. Tak ada. Seorang pun tak pergi semayang. Semua pergi semayang yang, yang lima waktu macam Jumaat. Perempuan tak pernah tengok. Aku cari isteri sendiri lah yang dah kahwin. Adalah tempat-tempat yang tu masih rewujud. Kalau dekat KL ni tak maaf Ini proses lah proses. Dia terpulang lah pada masing-masing lah. Jadi kita nak, nak elakkan segala-galanya tu susah lah. Tapi kita kurangkan lah. Ha, sebab tu. Duduk ha, kaya tak boleh Tak boleh. Keluar surau ni je. amoi pakai surau pendek. Habis. Pau dua jam menadah ilmu kitab. Tak kan. Dapat nur ilmu. Keluar <g良anya> surau je lagi. Habis. Sekejap je ilmu tu hilang. Ha? Nur tu hilang. Kita nak jaga pandangan. Allahai. Saya sendiri pun tak mampu sebab tu dia uzlah bila Allah kata dalam hadis Nabi beritahu, siapa menjaga pandangan matanya daripada melihat maksiat Allah akan bagi kemanisan, kelazatan dalam ibadah sebab tu kita semayang tak bersyuk omoy tu, omoy ni habis semuanya kita tengok itu yang yang live, yang dalam TV lagi tak cukup Dia orang orang Islam duduk rumah tak apa kita bagi dia satu skrin, dia boleh tengok juga walaupun dia tak keluar rumah, dalam skrin tu penuh dalam Facebook tu kat tepi-tepi kotak-kotak-kotak Cik tu mesti ada terselit satu dua Kan? <laughs> Berseran? Dia nak juga bagi kita satu hari Kliklah tengok ha, Keluar juga gambar Tak kira sama ada gambar ke atau benda dia Bila kita tengok Habislah nor kita Apalagi yang mengada hari-hari Dengok TV, gambar perempuan telanjang Perempuan sepau bogil, perempuan cerita industri, cerita orang putih kan. Dapat tu cik ku syum. Jangan mimpi. Zaman dulu tak ada. Dulu zaman dulu banyak wali-wali Allah, wali-wali Allah orang soleh pasal apa tak ada benda-benda ni. Kita memang zaman kita dah teruk sangat dah, dah memang susah Jadi cubalah kata kalau nak nak rasa kena cuba, kena pergilah, pergi uzlah ke. Mana Ilyas buat program? Keluar 40 hari juga cuma dia tak pergi dia tak pergi uzlahlah duduk dalam masjid itu pun pergi gas mata hmm, hmm. Itu pun cuba antara proses-proses untuk mentarbiah nafsu juga insya-Allah eh? hmm. ada soalan Kita masuk penerang tamu insan minggu depan kita sambung surah seterusnya surah al masad ataupun al-lahab, tabbat. tujuan kita belajar ilmu ni pun untuk dapatkan nur ilmu, bukan nak dapat maklumat tujuan kita belajar ilmu ni adalah untuk dapatkan nur ilmu, bukan dapat maklumat, maklumat google banyak kelege. Nur ilmu yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipindahkan kepada para-para sahabat secara bertalaki dan bersuhbah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur tadi berpindah. Kemudian para-para sahabat para-para tabi'in bertalaki dengan para-para sahabat ataupun bersuhbah dengan para-para sahabat, nur tersebut pindah kepada tabi'in. Tabi'in punya nur pindah daripada tabi'at tabi'in ni kepada tabi'an kepada ulama yang susunya seterusnya, seterusnya seterusnya seterusnya sampailah sekarang ni yang kita cuba nak dapatkan lah. Jadi perpindahan nur itu melalui orang yang belajar daripada gurunya daripada gurunya daripada gurunya daripada gurunya sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi kita ni semakin jauh daripada Nabi, 1400 tahun dah, jadi Nur tu tak tahu lah dia jadi macam mana. Dan daripada asalnya Nur Nabi tu nak sampai ke kita sebanyak 1400 tahun, tak tahu lah Nur tu dah berubah bentuk macam mana, tak tahu. Islam warna hitam Nah, Jadi kita dan Nur tu tersebar banyak lah. Jadi Nur Nabi itu tersebar kepada ramai sahabat. Sahabat ini, Nur tersebar kepada ramai tabi'in. So, jadi zaman sekarang ni pun masihlah ada lagi ulama-ulama yang mewarisi Nur-Nur tersebut. Ya, jadi kita semua kita cuba cari Nur tersebut dengan kalau -kala kita dapat tahu orang ini salih, orang ini alim. Jadi kita pergi ikut pengajian dia. Kalau lebih baik lagi kita bersuhbah dengan dia. Kalau korang nak harap Nur daripada saya, memang tak dapat apa. Ya? Nur lampu ada. <laughs> ha, saya pun tak tahulah. Ha, saya dapat daripada guru saya banyak-banyak Nur. Dapat ke tak dapat pun tak tahu. Sebab Nur ni nak masuk kepada hati yang betul-betul bersih saja. Macam mana Imam Syafi'i kata kan? Dalam masyur, dalam dia punya, apa dia, ah, sya'ir dia. Syakaw ilal waqi' ansu il hifzi wa arsyadani ataupun dalam lain kata wa ausani bitarkil maasi kerana ilmu nurun la lil aasi aku telah mengadu syakau tu aku telah mengadu kepada guruku waqi' waqi' menjarah yang seorang guru di Syafie an su'il akan kelemahan hafalan ku wa ausani ataupun wa arsyadani beliau telah menasihatkan aku atau menunjukkan aku bitarkil maasi supaya meninggalkan maksiat Lianna ilmu kerana sesungguhnya ilmu itu nurun cahaya La yu'ti lil'asi Lil'asi tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat Dan nur ini tempat dia di hatilah ha, Kalau hati kita ada maksiat di situ maka nur ilmu itu tak masuk Bila nur ilmu itu masuk dalam hati Barulah kita boleh nampak dengan cahaya nur ilmu tersebutlah kita boleh membezakan antara yang hak, yang batil, yang benar dan yang salah, yang dosa dan yang pahala, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, yang lurus dan yang bengkok, yang bermanfaat dan yang memudarat. Dengan lain, nur ilmu tersebutlah baru boleh kita nampak. Bukannya pengetahuan, information, maklumat. Orang boleh hafal. Hadis boleh hafal Quran, boleh hafal Kutubusitah, hafal empat manisah Tapi orang kafir pun boleh buat Tapi nur ilmu tak dapat Orang yang tak semayang tu Cepat tanya dia, apa hukum tak semayang Dia tahu berdosa Tapi kenapa tak semayang Sebab tak ada nur ilmu dalam hati dia Untuk Menimbulkan rasa takut kepada Allah Supaya dia Datang mengejarkan perintah Allah eh, Itu yang kita nak Itu lah. Maklumat banyak ada Jadi carilah banyak-banyak guru Dapatkan nur-nur Daripada guru-guru yang salih Banyak Sekarang ni Alhamdulillah zaman sekarang Banyak dengan ulama ulamak Daripada suguh dunia datang Malaysia ha, Kita jangan ha, Janganlah kita Lepaskan peluang Kita pergilah Ada majlis-majlis apa sekali Majlis ilmu Majlis Tazkira Majlis apa sekalipun Duduk bersuhbah Walaupun sekejap lah. Sebaik-baiknya kita bersuhbah dalam waktu yang lebih lama tapi dalam masa yang susah. kan? Kita nak cari satu orang guru, kita nak bersuhbah dengan dia bertahun-tahun, tak jumpa. Saya pun masa belajar di Madrasah pun nak bersuhbah dengan guru pun tak, apa, tak tak dapat sepenuhnya. Dapat hanya ketika berkelas. Lah. Ketika ada kelas, ketika ada ceramah, bayan ataupun syarahan atau ada majlis-majlis tertentu, baru boleh bersuhbah di pondok tu, menghabiskan masa 3-4 tahun campur-campur jadi 7-8 tahun 10 tahun apalagi yang kita yang tak pernah pergi pondok tak duduk pondok, kita nak bersubah dengan sesuatu ulama' nak dapatkan nur ilmu dia memang susah, tapi kita kena cubalah, dan pada yang masa yang sama, kita, hati kita jangan ada maksiat lah, ada maksiat, itu bersubah dengan Nabi pun tak dapat nur tu tak masuk eh? sebab Abu Jahal Abu Jahal pun subah dengan nabi juga Abu Lahab pun subah dengan nabi juga tapi tak dapat Faham tak? Eh? Ha, ini yang kita nak nur bila nur tu semakin kuat semakin kuat maka rohani kita akan semakin kuat semakin kuat semakin kuat menjalani ketaatan dengan mudah meninggalkan maksiat pun dengan mudah ha, InsyaAllah salah eh? kita kena faham kita tujuan kita belajar ilmu ni apa sebab dia Bukan hanya sekadar duduk dapat maklumat lepas tu oh, faham itu balik yang kita nak tu nur ilmu cari kan? dan kita zaman ni ulama kata dia tidak ada pada seseoranglah maknanya kita tak tak cukup hanya kita fokus pada seseorang. kita kena cari banyak guru orang tu, imam imam bukhari sendiri-sendiri pun guru dia 1000 lebih ha ibnu asakir guru dia ada se 1200 ke 1400 orang guru dan guru perempuan pun dia ada 80 orang. Jadi ada mana-mana pengajian pergi kan apalagi kalau ulama tu lama-lama ulama yang soleh yang masyhur yang betul-betul ahli sunnah lah. jangan salah orang pula. Ya lagi dapat lain ni. Ulama-ulama daripada Yemen, daripada India, Pakistan, daripada mana-mana sajalah yang betul-betul kita boleh tahulah. Kita minta doa kepada ya Allah, ketemukanlah aku dengan seorang guru atau ulama' yang mempunyai Nur Nubu'ah. Ulama'-ulama' ni mewarisi para nabi. Al-ulama' warasul Ambi'ah yang diwarisi itu ilmu lah. Ilmu dalam bentuk Nur bukan ilmu dalam bentuk maklumat. Bila kita jumpa dengan dia, kita pun dapatlah tempias-tempias dia sikit. InsyaAllah. Kumpul-kumpul-kumpul-kumpul, tengok amai, habis hilang. Kumpul-kumpul-kumpul-kumpul, tengok masyid, habis hilang. Penat je. Maksudnya, mencari dan menjagalah sama-sama di di di diusahakan. Jaga diri dan kumpulkan. Dia ada nur ilmu, nur ibadah, nur dakwah, nur tazkiah, macam-macam jenis. Nur ada sebenarnya. Setiap kali kita ambil uduk pun ada nur. Jadi, yang paling penting itu nur ilmu. Itulah. Sebab Quran itu ilmu. Kalam Allah tu Quran, Quran itu ilmu. Semuanya. Itu yang kita nak dapat. Insya Allah. Eh? Wallahu a'lam apa yang baik itu daripada apa yang tidak baik keselamatan saya lah saya ampun pada Allah Taala kepada tuan Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dapat kita faham amanah sebagai dan untuk majlis pengkafaran majlis subhanallahi wa bihamdih ka syarullahi la ilaha illallah astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh